Лю цисінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава 10. Даши. Даши присів поруч із Ван Мяу і простягнув йому ключі від автомобіля. «Ти припаркувався посеред перехрестя, дундань. Якби я запізнився хоч на хвилину, дорожня поліція вже евакуювала б машину на штрафний майданчик. Даши». Якби я знав, що ти йдеш за мною, мені було б значно легше, подумав Ван Мяо, подумки, звертаючись до капітана, неначе до старого друга, але почуття гордості не дозволяло вимовити це вголос. Він взяв від Даши запропоновану сигарету, підкурив і затягнувся вперше за кілька років, відтоді як кинув. Ну і що, друже, тягар виявився не під силу. А я говорив, що тобі це не до снаги, але ти вирішив пограти в крутого хлопця, так? Ти бо все одно не зрозумів, відповів Ван Мяо, рублячи кілька затяжок. «Моя проблема якраз полягає в тому, що я занадто добре все зрозумів. Гаразд, пішли, перехопимо чогось. Я не голодний. Тоді пішли хильнемо. Я пригощаю». Вони сіли у машину Даши і поїхали до невеликого ресторанчика поблизу. Рано вранці відвідувачів ще не було, і зал був порожній. «Дві порції шлунка у фритюрі і пляшку ерготов», крикнув Даши, навіть не зазирнувши в меню. Очевидно, він був тут завсідником. Побачивши в принесених двох тарілках засмажений до чорноти і нарізаний соломкою шлунок, Ван Мео відчув, як накочує нудота. Даши замовив йому соєвого молока і хлібні палички, змусивши трохи поїсти. Потім вони почали пити горілку чарку за чаркою. Ван Мео відчув, наче його голова стала невагомою, і язик розв'язався. Поступово він розповів Даши про події останніх трьох днів, незважаючи на те, що знав. Даши, ймовірно, відомо багато. Можливо, навіть більше, ніж йому. Ти стверджуєш, що весь світ, як би це сказати, підморгує нам? запитав Даши, втягуючи зі свистом смажену соломку, неначе локшину. Це дуже точна метафора. Дурниця верзеш. Твоє безстраще ґрунтується на неості. Ще одна дурниця. Вип'ємо. Ванмяу перекинув у себе ще одну чарку. Тепер уже весь світ почав обертатися навколо нього, і тільки Даши, який розмірено жував свою соломку, залишався непорушним подібно до скелі. Нашим, чи замислювався ти коли-небудь про фундаментальні філософські категорії і питання? Наприклад, походження людства. Яке наше призначення і майбутнє? Що є Всесвіт і як він виник? Яким будуть подальші еволюція і вигляд Всесвіту? і так далі. Ні. Ніколи? Ніколи. Але над твоєю головою простирається бездонне зоряне небо. Невже воно не викликає в тебе ні краплі благоговіння або цікавості? Я ніколи не бачив нічного неба. Як таке може бути? Я думав ти часто вночі на чергуванні. Приятелю, якщо я витріщатимуся в нічну зміну на небо, то підозрюваний просто втече та й по всьому. У нас справді небагато спільних тем для розмови. Гаразд, твоє здоров'я. Щиро кажучи, навіть якби я знайшов час витріщатися на твої зірки, я все одно не думав про твої філософські зарозумілості. У мене клопоту достатньо. Іпотека, дітям брати на коледж постійно розгрібати безліч справ, які тільки нагромаджуються. Я людина проста, без складних вигинів і вивертів. Як кажуть, подивися мені в горло, і ти побачиш мою дупу. І я не вмію догоджати начальству, крім як результатами своєї роботи. Після того, як я звільнився з армійських лав, моя кар'єра стабільно всі ці роки стоїть на місці. І якби я не був такий гарний у своїй справі, то давно вже отримав копняка підзад. І ти думаєш, що мені немає на чим сушити голову? і в мене залишаються час і сили дивитися на твої зірки і філософствувати. Так, ти маєш рацію. Випиймо. Але одне базове правило я для себе вивів. Поділися. Занадто дивні речі завжди підозрілі. Якось паскудно сформульовано. Я хотів сказати, що завжди за всіма уявними нісенітницями і дивацтвами стоїть хтось зацікавлений в цьому. Якщо ти маєш хоча б якісь, хоч би базові знання про будову навколишнього світу, то тобі повинно бути максимально зрозуміло, що ніхто, ніяка сила не в змозі здійснити те, чого я був свідком. Особливо останнього разу. Маніпулювати матерію в масштабах Всесвіту – це не просто незрозуміло з погляду сучасної науки. Я навіть не можу приблизно пояснити це і за допомогою ненаукової фантастики. Це навіть не надприродне. Це супер, я не знаю що. А я кажу, що це все дурниці. Я бачив достатньо дивних речей. І що ж мені робити далі? Пимо далі, потім спати. Чудово. Ванмел не мав уявлення, як він опинився у своїй машині. Прокинувшись безкошмарних сновидінь на задньому сидінні автомобіля, він не думав, що проспав довго. Але поглянувши на обрій, побачив, що сонце вже ховається на заході. Він вийшов з машини. Навіть незважаючи на те, що випивка з самого ранку наповнила його тіло стомливою млявістю, почувався набагато краще. Озирнувшись, він зрозумів, що перебуває біля одного з кутів забороненого міста. Призахідне сонце висвітлювало жовті дахи стародавнього палацу і відбите світло розсипалося золотими брижами на поверхні оточуючого рову. В його очах світ знову став стабільним і передбачуваним. Він так і просидів, насолоджуючись знову набутими тишею і спокоєм, до настання темряви. Уже добре знайомий чорний фольксваген Сантана Виринув з потоку машин, перетнув вулицю і зупинився прямо перед ним. Даши не поспішаючи вийшов з автомобіля. Відіспався нарешті, як завжди голосно гаркнув Даши. Так, і що тепер? Твої плани? Іди додому, повечеряй, ще трохи і лягай спати. Ось так. А далі? Далі, іди на роботу, як зазвичай. Але зворотний відлік. Залишилося тільки 1091 година. Ти забий на цей довбаний зворотний відлік. Зараз найголовніше упевнитися, що ти повернувся в норму і з глузду не з'їдеш, як інші. Тоді ми зможемо повернутися до обговорення всього іншого. Даши, я тебе благаю, розкажи мені, що насправді діється. Даши допитливо подивився на Ван і сміхнувся. Те саме майже дослівно я неодноразово говорив генералу Чану. Ми з тобою, товариші, по нещастю, ти і я. Буду з тобою відвертим. Я ні чорта не знаю важливого. Я занадто дрібний комар і мене не вшановують привілеєм, доступу до секретної інформації. Іноді мені здається, усе, що відбувається, лише нічний кошмар. Але ти явно знаєш більше, ніж я. Гаразд, розповім тобі, що знаю сам», відповів Даши. Він вказав рукою на протилежний бік вулиці, на огороджувальний парапет рову, що оточує заборонене місто. Вони знайшли вільне місце і присіли. Внизу на поверхні води виднілися відблиски вогнів міста, і їхні тіні докорочили то подовжувалися синхронно з брижами на воді. Сутність моєї роботи полягає в умінні поєднати факти, події, речі, які здаються непов'язаними на перший погляд. Правильно підбереш комбінацію – у нагороду здобудеш правду. Дивні речі кояться вже деякий час, продовжив Дашиб. Наприклад, безпрецедентна хвиля злочинності захлеснула академічні кола і науково-дослідні інститути. Звичайно, тобі відомо про вибух на будівельному майданчику прискорювача заряджених часток у лян і проте вбивство Нобелівського лауреата. З дуже дивним мотивом – не через гроші, або через помсту. Немає політичного підґрунтя, просто чисто деконструктивне діяння. Інші дивацтва, хоч і не пов'язані безпосередньо з криміналом, не здаються від того зрозумілішими і логічнішими. Діяльність цих рубежів науки, самогубство академіків, екологічні активісти також не сходять з передовиць. Натовпи протестувальників на будівництві атомних і гідроелектростанцій з скасувати рішення про будівництво. Усі ці комуни, повернення до природи та інші супутні ідеї. Ти давно був у кіно? Та я не особливо захоплююся. Усі недавні блокбастери, як на підбір, експлуатують одну й ту саму ідею. У постапокаліптичному світі, на тлі зруйнованої цивілізації, живуть у гармонії з природою невеликі сільські громади. Гарні, здорові чоловіки і жінки займаються ремеслами, обробляють поля, щуть на тлі смарагдових гір і кристалево чистих джерел. Режисери на випередки твердять, що їхні картини зображують прекрасне життя в природному середовищі до того, як наука і техніка спотворили навколишню природу. Візьми хоча б фільм, знятий за персиковим джерелом. Хто в здоровому глузді захоче дивитися таке? Але вкладають сотні мільйонів, щоб зняти подібне. Навіть проводився конкурс із прозовим фондом у 5 мільйонів на кращий твір, що описує найугидніше майбутнє, яке чекає на людство. В результаті вони навіть екранізували сценарій переможця. Убухано ще кілька сотень мільйонів. А як? Потім ці всі дивні культи і секти, що виникають повсюдно, немов гриби після дощу. І всі лідери, як на підбір, мають бездонні кишені. І як останні події, що сталися зі мною, співвідносяться з усім цим. Тут потрібно, як у калейдоскопі, щоб кожна деталь стала на своє місце. І тоді стане зрозумілою загальна картина. Звичайно, до того, як мене перевели в управління боротьби зі злочинністю, у штаб оперативного командування, це був не мій головний біль. Але тепер це основна частина моєї роботи. І мені настільки добре вдається знаходити невидимі сполучні нитки між подіями, що навіть генерал Чан вражений. І яких висновків ти дійшов? Оце це лише прикриття, щоб повністю знищити науку. Хто за цим стоїть? Я не знаю. Насправді не знаю, але відчуваю, що це так. План дуже хитромудрий і всеосяжний, але опрацьований до дрібниць. Знищення, закриття науково-дослідних центрів, вбивства або доведення до самогубства вчених. Але якщо цього не вдається, то хоча б домогтися помутніння розуму і припинення роботи над проектами. Але головна мета – змусити сумніватися в правильності обраного шляху розвитку, змістити шкалу потреб і домог до рівня пересічної людини. Останнє припущення дуже правдоподібне. Водночас вони намагаються підірвати авторитет науки у суспільстві. Звичайно, окремі індивідууми і раніше лили воду на цей млин, але тепер це робиться організовано. Мені здається, що це правильна здогадка. Наразі ти мені віриш. Але всі ці ваші академіки і вчені-мужі не могли дійти до цього. А я, маючи за плечима лише училище, зміг знайти правильну відповідь, так? Ха, але після того, як я виклав свою теорію вашим розумникам і своєму керівництву, вони почали з мене глузувати. Якби ти мені озвучив свою теорію під час нашої першої зустрічі, я б точно не підняв тебе на кпини. Але скажи, ті шарлатани, які займаються псевдонаукою, кого вони найбільше побоюються? Справніх вчених, це ж очевидно. Ні. Багато хто з учених зі світовим ім'ям були ошукані шарлатанами і своє життя поклали на вівтар псевдонаукових досліджень. Але шахраї від науки побоюються одного певного типу людей, яких дуже важко обдурити, ілюзіоністів. Насправді багато псевдонаукових містифікацій були відкриті магами і фокусниками. Порівняно з книжниками наукового світу, ті, як досвідчений поліцейський, який щодня стикається з різними проявами людської природи, мав набагато більше шансів розкрити таку масштабну змову. Ну, є багато людей розумніших за мене. Можна владці добре обізнані з тим, що відбувається. Коли мене підняли на сміх, то це було тільки тому, що я вкладав свою теорію не в ті вуха. Пізніше мій старий командир, генерал Чан, перевів мене під своє керівництво. Але я й досі виконую тільки дрібні доручення. Наразі ти знаєш стільки само, як і я. Але актуальне залишається інше питання. Чому всім цим займаються військові? Я теж ніяк не можу цього збагнути. Я ставив це запитання, і мені відповіли, що коли тривають воєнні дії, то участь у них військових зрозуміла. Я так само, як і ти думав, що вони кажуть якусь несенітницю. Але ні, вони не жартують. Армії по всьому світу справді приведені у стан підвищеної боєготовності. Розгорнуті близько 20 штабів, подібних до нашого, і ними керує єдиний командний центр. Але ніхто не знає подробиць. І хто ворог? І гадки не маю. Але офіцери НАТО працюють у нашому генеральному штабі, і групу наших офіцерів відряджено до Пентагону. Хто ж дідька може знати, і з ким ми воюємо при такому розкладі? Це все так дивно. Можна бути впевненим, що все це правда. Кілька моїх колишніх товаришів по службі – тепер армійські генерали. Отож, дещо мені достеменно відомо. Але такі грандіозні події і практично ніякої реакції преси. Отак, От зовсім безпрецедентно. Але поки що всім країнам вдається підтримувати належний рівень секретності інформації. Однак я можу точно стверджувати – ворог неймовірно сильний. Усі відповідальні особи просто пройняті жахом від того, що відбувається. Я знаю генерала Чана не перший день, і можу достеменно підтвердити, налякати його нелегко. Він із тих, хто нічого не боїться, навіть коли небеса готові впасти на землю. Але зараз його лякає щось гірше за це. Усі вони до біса налякані, і в них немає впевненості, що навіть спільно вдасться здолати ворога. Якщо те, що ти говориш, правда, то хвилюватися варто всім нам. Усі бояться чогось. Наші вороги не виняток. І що сильніші вони, то більше вони повинні боятися своєї поразки. Нічого вони побоються. Вас, учених. І дивна річ, що далі перебуває проблематика досліджень ученого від практичного застосування, то більше вони їх бояться. Як те, над чим працювала Яндун? Страх перед такими дослідженнями в них більший, ніж твій перед сесією, що підморгує. Ось чому вони такі нещадні. І якби твоя смерть змогла припинити дослідження у твоїй сфері, то ти був би вже гарантовано мертвий. Але найефективніший спосіб – змусити повірити у безперспективність роботи над проектами. Якщо дослідник вмирає, то його місце може посісти інший, не менш обдарований і наткнений на досягнення результату. Але якщо наукові теорії не знаходять підтвердження, то й дослідженням настає кінець. Ти кажеш, вони побоються більше теоретичних, фундаментальних досліджень? Саме так. Але мої дослідження сильно відрізняються за своїм характером від того, чим займалася Яндун. Наноматеріали, над якими я працюю, не належать до теоретичних питань. Це просто дуже містні матеріали. Яку загрозу вони можуть являти собою? Твій випадок особливий. Як правило, вони не звертають уваги на тих, хто займається прикладними дослідженнями. Можливо, матеріал, який ти розробляєш, справді їх лякає. То що я можу зробити? Повертайся до роботи і продовжуй свої дослідження. Це найкращий спосіб Відповісти їм. Викинь з голови – свій довбаний зворотний відлік. Якщо хочеш трохи відтягнутися після роботи, можеш пограти в цю гру. Може, це дасть додаткову інформацію, щоб розгадати їхні задуми. Гру? Утритіла? Вона якось пов'язана з усім тим, що відбувається? Безумовно так. Я знаю, що кілька фахівців зі штабу оперативного командування також у неї грають. Це зовсім незвичайна гра. Комусь такому, як я, страшному дурневі через своє невігластво, Грати в неї нема сенсу. Це має бути людина обізнана з подібними питаннями, така як ти. Є ще щось? Ні, але якщо мені стане відомо, щось іще я повідомлю. Головне, не вимикай мобільного і упануй себе, друже. І якщо раптом злякаєшся чогось знову, згадай моє головне правило, гаразд? І Даші поїхав, перш ніж Ван Мяу встиг подякувати йому. Глава одинадцята Три тіла. Модзи і розбурхане полум'я. Ваньмяо поїхав додому, зупинившись по дорозі біля ігорового магазину, щоб купити ві костюм. Дружина повідомила, що з ним цілий день намагалася зв'язатися з роботи. Він увімкнув телефон, переглянув список пропущених і зробив кілька невідкладних дзвінків, пообіцявши завтра вийти на роботу. За він послухався поради Даши і випив ще трохи, але його, проти звичайного, не почало хилити на сон. Після того, як дружина із сином пішли спати, Ван Мяо відкрив ноутбук, підключив її костюм і запустив три тіла. Пустельна рівнина на світанку Ван Мяо стояв навпроти піраміди Джоу Веньвана. Сніг, який завалив її до самої вершини, минулого разу зник. Величезні кам'яні блоки піраміди були посядковані ерозійними вимоїнами відросталого снігу. Земля під ногами також мала інший колір. Величезні блоки будівель простягнулися далеко за обрій. Ван Мяо подумав, що це, найімовірніше дегідраторії, але за формою будівлі не були схожі на ті, що він бачив раніше. Усе вказувало на те, що великий проміжок часу розділяв обидві епохи. У слабкому світлі світанку Ван Мяо спробував відшукати вхід до піраміди, але у звичному місці, де раніше розташовувався вхід, виднілася відносно свіжа кладка. Поряд із колишнім входом він побачив нещодавно прибудовані довгі кам'яні сходи, що вели до самої вершини. Він підняв голову і побачив, що трикутна вершина піраміди тепер була зрізана, і на ній розміщувалася платформа. Давньої стиль піраміди поступився місцем Ацтекському. Піднявшись кам'яними сходами на вершину, Ван Мяу помітив, що платформа перетворена на щось подібне до стародавньої астрономічної обсерваторії. В одному з кутків платформи розміщувався телескоп заввишки в кілька метрів, а поруч із ним стояли ще кілька, менших за розміром. В іншому кутку височили дивні пристрої, які нагадували своїм виглядом армілярні сфери і зоряні глобуси, котрі використовувалися у стародавньому Китаї. Але найбільш вражаючим пристроєм була мідна куля близько двох метрів у діаметрі, яка розміщувалася у самому центрі на технічно хитромудрій машині, що приводилася в дію, незліченими шестернями, анкерними колесами і вилками. Куля повільно оберталася. Іван Мяо зауважив, що напрямок обертання і швидкість постійно змінюються. Біля підніжжя машини виднівся великий квадратний отвір у помості, освітлений кількома тв'яними факелами. При їхньому світлі можна було роздивитися кілька фігур людей, схожих своїм зовнішнім виглядом на рабів, які штовхали поворотний стіл, що забезпечував рух усього пристрою на горі. Силует людини, яка йшла на зустріч Ван Мяо, подібно до постаті імператора Джоу Вань під час їхньої першої зустрічі, був обраблений ореолом світла, що йде від сходу сонця над горизонтом, завдяки чому виникало відчуття наближення лише палаючих темних очей. Людина була висока, струнка, одягнена у чорний спадаючий одяг. Волосся було зібране у вузол на Маківці, і лише кілька пасом майоріли на вітрі. «Ласкаво просимо, я Модзи», – вимовив він. «Моє ім'я Жень, відрекомендувався Іван Мяо. «Я тебе знаю», – свольовано відповів Модзи. «Ти був послідовником імператора Джо Веньвана за часів цивілізації номер 137». «Я справді був під час існування цивілізації номер 137, але ніколи не поділяв його переконань». «Це розумно», – урочисто кивнув Модзи. Він наблизився і продовжив. «Ви знаєте, за час вашої відсутності протягом 362 тисяч років Цивілізація відроджувалася до життя ще чотири рази. Ці цивілізації намагалися досягти успіху у калейдоскопічному чергуванні епох хаосу і стабільності найбільш не тривала змога досягти тільки середини кам'яного віку у своєму розвитку. Але цивілізація No139 змогла становити рекорд і протриматися до століття пари, освоївши досконалу механіку і технології парових машин. Ви хочете сказати, що людям цієї цивілізації. Все-таки вдалося відкрити закон руху небесних світил?» Модзі розсміявся і похитав головою. «Ні-ні, їм просто пощастило. Але вони не полишали спроб зробити це. Звичайно. Я вам навіть продемонструю результат зусиль останньої цивілізації». Модзі підвів Ванмяо до краю платформи. Землі, що розтилаються під ними, були схожі на клаптики старої шкіри. Модзі спрямував один із менших телескопів на об'єкт унизу і жестом запросив Ванмяо подивитися. Наблизивши очі до окулярів, він побачив дивну річ. Нерухомий, ніби соляний стов скелет, що іскрився під денним світлом, наче сніг, який щойно випав, і здавався таким, що проглядається наскрізь. Дуже дивно, але скелет стояв сам по собі. Його поза була витончена й елегантна. Одна рука біля підборіддя ніби погладжувала неіснуючу довгу бороду. Голова скелета була задерта вгору, неначе ставлячи питання всій світобудові. Це все, що залишилося від Конфуція, промовив Модзи. Він вважав, що весь сесід підпорядковується лі – конфуціанській концепції гармонії і шанобливості, для збереження якої необхідно дотримуватися певних церемоній у поведінці, і жодний об'єкт у Всесвіті не може уникнути цих правил. Він розробив церемоніал і сподівався передбачити рух Сонця відповідно до нього. Я можу собі уявити результат. Отак, він сказав, що йому усміхнулася удача в розумінні устрою Сонця, і передбачив п'ятирічну епоху стабільності. І знаєте що? Епоха стабільності справді настала. Тривалістю у місяць. А потім одного чудового дня сонце просто не зійшло? Ні-ні, сонце з'явилося і того дня, як зазвичай. Воно зійшло в зеніт, а потім зникло. Що? Як зникло? Саме так. Почало повільно тюяніти зменшуватися в розмірах, поки повністю не зникло. Настала ніч зі своїм пронизливим холодом. Конфуція як стояв, так і перетворився на одну велику бурилу льоду. Так і стоїть до нині. А в небесах нічого не залишилося після зникнення сонця. На місці зниклого сонця з'явилася летюча зірка, як відлітає душа померлого світила. Ви впевнені, що сонце справді раптом зникло, і летюча зірка так само раптово постала? Так, звичайно. Ви можете звіритися з літописом тих часів. Цей факт детально описаний. Хм, Ван Мяу занурився в роздуми. У нього вже були якісь ідеї про устрій світу трьох тіл але інформація, отримана від Модзи, повністю руйнувала її базиси. «Як це може бути раптово?» – сказав він із жалем. «Ми зараз перебуваємо в часи династії Хан, але я не впевнений, західної чи східної. І ви досі живі. На мене покладена важлива місія. Я повинен спостерігати і достовірно фіксувати рух Сонця. Усі ці шамани, метафізики, моралісти, даоси не приносять жодної користі. Усі до єдиного». Як ті відірвані від життя філософи, що не можуть розрізнити рис, просто і пшеницю, бо ніколи нічого не робили своїми руками і не приносять користі з практичного погляду. Вони не здатні вести реальні спостереження, тільки те й роблять, що займаються своїми містичними камланнями цілими днями. Але я не такий. Я можу робити щось реальне, – сказав він, вказуючи на численні інструменти на платформі. З їхньою допомогою ви сподіваєтеся досягти своєї мети. Ван Спеціально кивнув у бік таємничої великої мідної кулі. У мене є теорія, але вона зовсім не містична, а є результатом багатьох спостережень. По-перше, ви знаєте, що таке Всесвіт? Це механізм. Ну, мені здається, це дуже спрощений підхід. Дозвольте мені закінчити. Всесвіт – це порожниста сфера, що плаває у вогняному морі. На поверхні сфери міститься незлічина кількість дрібних отворів. Зірки і один великий – Сонце. Полум'я з навколишнього моря – проходить через ці отвори, відповідно, нам здається, що світять зірки і сонце. Це дуже цікава теорія про будову Всесвіту, відповів Ганмяо, дивлячись на гігантську мідну кулю і здогадуючись тепер про її призначення. Але є проблема з вашою теорією. Сонце сходить і заходить, і робить свій моціон відносно нерухомих зірок. Але у вашій порожністій сфері положення всіх отворів відносно один одного є фіксованим. Цілком правильно. Тому я допрацював свою теорію, а разом із нею і свою модель. Всесвіт насправді складається із двох сфер, розташованих одна всередині іншої. Небо, як ми бачимо, є нічим іншим, як поверхньою внутрішньої меншої зі сфер. Зовнішня сфера має один великий отвір, тоді як внутрішня, безліч маленьких. Світло, що проходить крізь отвір у зовнішній сфері, відбивається і багаторазово розсіюється в просторі між двома сферами, наповнюючи внутрішній простір світлом. Потім відбите світло проходить. Крізь крихітні отвори у внутрішній сфері, і ми це спостерігаємо у вигляді світла зірок. А що ви можете сказати про природу Сонця? Сонце – це проекція світила, що йде від вогняного моря і потрапляє крізь великий отвір зовнішньої сфери на внутрішню, малу сферу. Унаслідок того, що отвір великий, потік світла, що проникає, настільки яскравий, що пронизує своїми променями малу сферу. Тобто Сонце ми бачимо подібно до того, як дивимося крізь карлопу яйця на просвіт. Водночас, проникаючи світлом, частково розсіюється поверхню внутрішньої сфери, і в результаті ми спостерігаємо чисте небо в день. А що з тією рушійною силою, яка призводить у нерегулярний рух обидві сфери? Сила Вогняного моря Всесвіту, звичайно. Але розмір і яскравість світіння Сонця змінюються. У вашій моделі двосферного Всесвіту характеристики Сонця мають бути постійними або хоча б змінюватися лінійно. Навіть якщо яскравість Вогняного моря зовні не постійна, то розмір отвору на зовнішній сфері повинен залишатися незмінним. Ваше розуміння моєї моделі занадто спрощеним. Оскільки характеристики навколишнього вогняного моря постійно змінюються, обидві сфери стискаються або розширюються відповідно. Це і призводить до змін у розмірах і яскравості Сонця. А як щодо летючих зірок? Летючі зірки? Чому ви постійно згадуєте про них? Вони не так важливі для розуміння устрою Всесвіту. Може бути це всього лише випадкові частки космічного пилу що літають між двох сфер? Не думаю. Я вважаю, що летючі зірки надзвичайно важливі. Крім того, як ваша модель інтерпретує раптове згасання Сонця в часи Конфуція? Це дуже рідкісний феномен. Можливо, воно було результатом простого збігу. Якась хмара або темна пляма у морі вогню прийшла якраз навпроти отвору у зовнішній сфері. Ван Мяу показав пальцем на велику мідну кулю. Отже, це ваша модель Всесвіту. Так. Цей механізм з точністю відтворює будову Всесвіту. Складний механізм з зучасних коліс, який спричиняє рух кулі, імітує сили вогняного моря, що впливають на сфери зовні. Закони цих сил впливу засновані на розподілі полум'я в морі вогню і течість самого полум'я в морі. Ці закони – моє відкриття після сотень років спостережень. Ваша куля може розширюватися і стискатися. Звичайно. І якраз зараз вона повільно стискається. Вона Мяо взяв за статичний візуальний орієнтир поручена краю платформи і, зіставивши з розмірами кулі, дійшов висновку, що Модзик каже правду. І всередині міститься менша куля? Звичайно. Корпуси двох куль з'єднані між собою складним приватним пристроєм. Справді, дуже майстерний механізм, щиро похвалив Ван Мяо. Але я не спостерігаю на зовнішній кулі великого отвору, щоб світло проникало на поверхню внутрішньої. Там його і немає. Замість цього я встановив на внутрішній поверхні більшої скуль джерело світла, щоб імітувати такий отвір. Це джерело працює завдяки флуористуючій речовині сотень тисяч світлячків. Я використовую холодне світло, поза як оболонка внутрішньої кулі виконана з напівпрозорого гіпсу, який має погану теплопровідність. Так я вирішив проблему нагромадження надлишкового тепла всередині кулі. І відповідно, спостерігач може перебувати більше часу всередині. середині кулі є людина. Зрозуміло, що є. Канцелярський службовець стоїть на платформі, яка розташована в центрі кулі і з'єднана ремінною передачею з механізмом руху куль. Після того, як ми створили цю модель, що достовірно імітує поточне місце розташування об'єктів у Всесвіті, рух моєї моделі надалі має точно прогнозувати майбутні зміни у ньому, зокрема, рух Сонця. Після того, як службовець запише дані спостережень, ми нарешті створимо точний календар. Це мрія сотень цивілізацій до нас. І, схоже, ви прийшли у вдалий час. Згідно із зібраною інформацією, в результаті спостережень за допомогою моєї моделі нас очікує чотирирічна епоха стабільності. Імператор УДІ щойно випустив едикт про відродження свого народу на підставі мого передбачення. Чекатимемо сходу сонця. Модзі викликав ігровий інтерфейс і злегка пришвидшив перебіг ігрового часу. Червоне сонце піднялося над горизонтом, і лід на численних озерах на навколишній рівнині почав скресати. Ці озера були приховані від очей товстим шаром пилом і здавалися просто частиною рівнини, але тепер своєю дзеркальною гладдю нагадували широко розплющені очі самої землі. З висоти піраміди Ван Мяу не міг розрізняти в деталях процес відродження, але дедалі більше людей збиралися на берегах озер, подібно до полчищ Мурах, які прокидаються після зимової сплячки. Світ, у котре відроджувався до життя. Хіба ви не збираєтеся приєднатися до цього свята життя? запитав Модзи, вказуючи вниз до підніжжя піраміди. Насамперед, жінка, що пробудилася до життя, вимагає любові і ласки. Більше немає ніяких причин вам тут затримуватися. Гра закінчена. Я переможець. Як зразок інженерного мистецтва, ваша модель всесвіту справді незрівнянна. Але щодо можливості її використання у функції базису для передбачень, чи можу я скористатися вашим телескопом, щоб зробити певні астрономічні спостереження? Звичайно, якщо вам буде завгодно. Модзи запросив до великого телескопа. Ван -Мяо підійшов і, оглянувши його, одразу запитав, як я можу його використовувати для спостереження за сонцем. Модзи вийняв скалку чорного скла з дерев'яного футляра за допомогою цього фільтра і закіптюженого скла. вимовив він, вставляючи його перед окуляром телескопа. Ванмя спрямував телескоп на сонце, що поминуло вже половину шляху до точки зеніту. Уява модзи заслуговувала похвали. Сонце насправді видавалося дірою, що веде до безмежного моря вогню, невеликий отвір у величезний зовнішній світ. Але, придивившись до сонця уважніше, Ваннеу побачив, що воно все-таки відрізняється від звичного нам у реальному світі. Сонце тут містило чітко виражене ядро і було схоже на людське око. Зіниця, хоча й була невеликою за розмірами, але мала щільну структуру і випускала яскраве світіння. Шари, що оточували її, навпаки. Мали дим часто газоподібну будову. Той факт, що він міг бачити крізь зовнішні шари ядро неозброєним оком, доводив ці прошарки були прозорі або напівпрозорі, і світіння, що виходило від них, радше було просто розсіяним світлом, що випускало саме ядро. Побачене у структурі сонця, знову змусило Ванмяу глибоко задуматися. Він, укотре переконався, що розробники гри навмисно сховали величезну кількість інформації і підказок зазовні простими зображеннями. Щоб тільки гравці, які володіють спеціальними знаннями, змогли її знайти і розшифрувати. Щоб більше він розмірковував про природу Сонця на підставі отриманих даних, то більше йому здавалося, що він перебуває на правильному шляху до вирішення ключової загадки. Наразі через пришвидшення плину часу у грі рух Сонця пришвидшився, і воно вже хилилося до заходу. Ван став, навів телескоп на Сонце і вже не випускав його із фокусу, поки воно повністю не сховалося за обрієм. Настала ніч, і по всій долині спалахнули багаття, наче зеркальне відображення небосхилу, засіяного міріадами зірок. Ванмяа вийняв із телескопа фільтр із закаптюженого скла, і далі спостерігав за зірками мимохідь, шукаючи поглядом летючі. Незабаром він побачив, що шукав. Зірок було дві, але він встиг поспостерігати за однією з них, як розвиднілося. Він знову вставив фільтр і продовжив спостереження тепер уже за сонцем. Так в астрономічних спостереженнях і радісному перечутті великого відкриття минуло понад 10 днів. Навіть той факт, що ігровий час тепер плинув пришвидшено, допомагав йому у спостереженнях. Рух небесних тіл ставав більш наочним. На 17-й день проголошеної епохи стабільності, через 5 годин від передбачуваного світанку, земля все ще була оповита нічною імлою. На то вперед стікалися до підніжжя піраміди, і їхні незвичайні факели мерехтіли на холодному вітрі. Сонце може більше й не зійти. Такий кінець чекав на цивілізацію номер 137, сказав Ван Мяо Модзи, який стояв поруч і нещодавно був відзначений титулом укладача першого в історії вічного календаря. Модзи розгладив бороду і обдарував його поблажливою посмішкою, впевненою у своїй правоті людини. «Не хвилюйтеся, сонце зійде найближчим часом. Я досконало вивчив принципи роботи механізму Всесвіту. Моє передбачення правильне, ніби підтверджуючи слова Модзи, Небо над обрієм забарвалося першими променями світанку. Натовп навколо піраміди вибухнув оваціями. Срібляста смуга світанку розпалювалася набагато швидше, ніж зазвичай, ніби сонце, що сходить, намагалося надолужити згайний час. Незабаром світанок заполонив уже половини неба, хоча сонце ще навіть не вийшло з-за горизонту. Навколо було вже так ясно, немов настав полудень. Ван Мяо подивився на обрій і не зміг розрізнити нічого через сліпучі відблиски що множилися з неймовірною швидкістю. Світла лінія горизонту вигнулася в ідеальну дугу з підставками на одному і на іншому краях поля зору. Незабаром він зрозумів, що бачить не обрій, а край висхідного, ні на що не схожого, збаченого раніше гігантського сонця. Після того, як очі звикли до яскравого світла, обрій знову з'явився на колишньому місці. Ван Мяо побачив стовпи чорного диму, що піднімаються на віддалі, Котрі особливо яскраво виділяються на тлі сонячного диска, що світиться. Вершник учував мчав до піраміди в напрямку від сонця, що сходить. Сірий пил, здійнятий копитами, чітко віднісся на залиті світлом рівнині. Наотов кинувся ростіч, і до Ван Мяу долетів хрипкий крик вершника. Зневоднюйте! Зневоднюйте! Слідом за вершником мчали незлічені стада худоби, табони і інші тварини. Вони горіли прямо на бігу і вкривали з собою все ніби величезна палаюча ковдра. Половина диска гігантського сонця висіла тепер над обрієм, займаючи більшу частину неба. Земля, здавалося, повільно занурювалася уздовж блискучої стіни. Ванмя вже міг виразно розрізнити дрібні деталі на поверхні сонця. Вихори і бурхливі хвилі, що наповнюють море полум'я. Сонячні плями, які безтелесними тінями переміщаються тільки по їм відомій траєкторії. Сонячна корона, що ліниво Розпростерила свої позолочені протуберанці. А на землі ті, кого встигли зневоднити, і інші, ще живі, горіли однаково, подібно до полін у жерлі печі. Полум'я, що пожирало їх, було яскравіше, ніж розпечене до червоного вугілля, але швидко вигорало. Гігантське сонце й далі зростало, і незабаром заповнило більшу частину неба. Ванмео підняв очі, і раптом йому здалося, що він дивиться не вгору, а вниз. І поверхня сонця стала охопленою полум'ям поверхної землі і він відчув, як падає у це блискуче пекло. Озера і ставки почали випаровуватися. Хмари білої пари з'являлися повсюдно, немов ядерні гриби. Вони піднімалися вгору, зникали, залишаючи колишнє озера покритими попелом згорілих заживо. «Епоха стабільності продовжиться. Все світ є механізмом. Я створив подібний механізм. Епоха стабільності продовжиться. Все світ...» си... Ван повернув голову. Голос належав Модзи, чиє тіло вже горіло. Його постать була охоплена високим жовто стовпом вогню. Шкіра зморщувалася і обвуглювалася. Але очі, як і раніше, випромінювали впевнене сяйво, яке не міг загасити навіть, пожираючи його вогонь. Руки вже згоріли дотла, ще стискали жменьку попелу, що була колись першим вічним календарем. Тіло Ванмя горіло так само, як і все навколо. Він підняв руки і побачив два палаючі факели. Сонце швидко досягло точки заходу і незабаром сховалося за обрієм. Земля цього разу, здавалося, опускалася увздовж стіни, засіяної діамантами. Сліпучий захід за помахом чарівної палочки змінився глибокою ніччю, ніби пара гігантських рук накинула чорну тканину над світом, оберненим на попіл. Земля випускала тьм'яно-червоне світіння, немов вуглина, винята з печі. На коротку мить Ганмяо побачив зірки, але незабаром пара і дим заволокли небо і закутили все на землі, що палало. Світ занурився в темряву хаосу. На тлі всього з'явився червоний рядок. Цивілізація No. 141 була знищена в полумі. Ця цивілізація змогла досягти у своєму розвитку часів Імперії Східна Хань. Ядро цивілізації збереглося. Воно дасть паростки в майбутньому і розвиватиметься в непередбаченому світі трьох тіл і далі. Ви зможете знову увійти у гру. Мео звільнився від двох ві костюма. Трохи отямившись, він знову дійшов висновку, що трітіла навмисно намагається створити відчуття відірваності від навколишньої дійсності, хоча насправді має глибокий зв'язок із реальним світом. Також навколишня дійсність з усією своєю претензією на складність на перевірку виявилася досить простою річчю, подібно до панорами «День поминання предків» на річці Б'яньхе. Наступного дня Ван Мяо, як і обіцяв, з'явився в Центрі дослідження нанотехнологій. Крім розгубленості колег, спричиненої його відсутністю. Усе було в порядку. Робота, як завжди, виявилася ефективним заспокійливим засобом, і поки він був захоплений вирішенням робочих питань, то навіть і не згадував про свої колишні страхи. Ван Мяу навмисно цілий день не давав собі передпочинку і вийшов з лабораторії, коли вже стемніло. Щойно він покинув будівлю центру, примари кошмарів, що мучили його, знову ожили. Йому здавалося, що зоряне небо, яке розкинулося над ним, збільшуване скло. А він лише об'єкт дослідження під пильним поглядом спостерігача, від якого ніде не сховатися. Йому терміново потрібно зайняти себе чимось. Він подумав про матір Яндун, Євензе, і попрямував до неї. Євензе була вдома одна. Коли Ванмяо увійшов, вона сиділа на дивані і читала книжку. Він зауважив, що жінка страждала одночасно і на короткозорість, і на далекозорість. Їй доводилося міняти окуляри з пари для читання на пару для повсякденного життя. Вона була дуже рада бачити Ван Мяо і запевнила, що зараз він має набагато кращий вигляд, ніж коли приходив провідати її минулого разу. «Це все ваш жіншень», – відповів Ван Мяо з усмішкою. Євіндзе заперечливо похитала головою. «То, що я тобі дала, не надто добрий. Навколо бази нам вдавалося знайти справжній, дикорослий жіншень. Я одного разу знайшла ось такої довжини. Цікаво, що там зараз. Я чула, а тепер база занедбана. Мені здається, я справді старію». Тільки те і роблю, що говорю про минуле. Так. Я чув, вам багато чого довелося витерпіти в роки культурної революції. Від Жуйшаня, мабуть. вензе відмахнулася рукою, як від павутинки, що прилипла до волосся. Усе розтануло, як дим. Минулої ночі Жуйшань телефонував мені. Так торохтів, що я ледь змогла розібрати, що він говорить. Усе, що змогла зрозуміти, що сталося щось екстраординарне, і це стосується насамперед тебе. Сяован, послухай мене. Доживеш до моїх років і зрозумієш, що всі події, які здавалися кінцем світу, насправді виявляться порохом. Дякую вам, відповів Ван Мяло. Дивно, але двома опорами, на яких ґрунтується зараз його психічне здоров'я, є ця стара жінка, що витримала на своєму віку стільки життєвих буревіїв і негараздів. І Даши, людина, яка нічого не боїться внаслідок свого неотства. Щодо культурної революції, то мені просто пощастило. Продовжила Євензе. Коли мені здавалося, що бігти вже нікуди, я несподівано виявила місце, де змогла пережити цей час. Ви говорите про базу Червоний берег. Євензе кивнула. Це справді видатний проект. Раніше я думав, що це лише чутки. Ні, це не чутки. Якщо тобі цікаво, я можу розповісти про те, чого була свідком. Несподівана пропозиція змусила Ван Мяо занепокоїтися. Професоре Є, мені просто цікаво. Якщо ця інформація не для посвячених, то не варто. Немає жодних секретів. Мені самій іноді хочеться, щоб хто-небудь послухав мою старечу балаканину. А чому ви не ходите на зустрічі колишніх науковців? Ви не відчували б себе настільки самотньо, відвідуючи їх час від часу? Багато хто із засідників мої колишні колеги по університету, і мені не вдається знаходити з ними спільну мову. Кожен любить згадувати, але ніхто не хоче слухати, і кожен відчуває себе обділеним, коли хтось розповідає свою історію. Ти єдиний, хто цікавиться проектом Червоний берег. Але хіба вся інформація про проект ще не під грифом цілком таємно? Ти маєш рацію. Інформація все ще таємна. Але після виходу друком тієї книжки, багато інших учасників проекту заходилися розповідати свої історії. Наразі це здебільшого секрет Полішинеля. Людина, що писала ту книжку, вчинила дуже безвідповідально. Навіть якщо ми залишимо осторонь мотиви, які спонукали її зробити це, Самі факти, описані у виданні, часто помилкові або надміру спотворені. Я повинна принаймні виправити ці помилки. Євензе почала розповідати Ван Мяо про події, що сталося з нею за час роботи на базі «Червоний берег».